Kärlek och Knaster, en podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv. Med mig, Tony Zavala. Hej vänner, god fortsättning, gott nytt år. Välkommen till det sista avsnittet av Kärlek och Knaster för 2013. Idag kommer det bli lite av ett specialavsnitt. Vanligtvis så brukar jag intervjua en ny gäst varje vecka om en specifik skiva. Men chi så blir det inte denna gång. Den här gången så ska istället jag och ett gäng gäster från det gångna året prata om vad vi har tyckt har varit de bästa skivorna och musikupplevelserna från detta gudsförgätna år 2013. Jag har alltid varit svag för årsbästa listor och därför kunde inte jag hålla mig från att göra ett ett avsnitt som detta. Jag vill bara börja med att tacka alla som har varit med i det här avsnittet. Och alla som har varit med och hostat upp de avsnitt vi har gjort tidigare under året. Jag vill tacka Emil G. Ryderup som har gjort den här kärknaster och som hjälpte mig med många tips när jag kickade igång detta. Och jag vill tacka Gustav Gustavsson som har gjort den här Signaturmelodin. Den här podcasten har gått och blivit lite av min största hobby. Den har skänkt otroligt mycket glädje och jag har fått ta del av många givande samtal sedan februari, då jag började med de första inspelningarna. Vänta lite grann, nu är det någon som knackar på dörren här. Nu känner jag mig lite grann som Bengt Feldrich här i Kalankans vänner. Men jag säger välkommen in, välkommen in. Berätta, vem är du och vad vill du prata om? hej Hejsan! Jag heter Oda. Jag var med för ett tag sedan när jag pratade om Prince och Purple Rain och hur fantastisk den är och han är. Och nu så tänkte jag berätta att jag tycker att det bästa som har kommit ut i år är bandet waves skiva Tales from Terra Firma samt en EP kan man säga som kom ut typ ett halvår senare som heter You Don't Know Anything. Och de är helt magnifika. Eh, jag har lite en känsla av att de är typ en indiefilm ifrån att bli så här superstora. Men än så länge så är de väldigt okända och det tycker jag är lite synd. Vad, vad är det för sorts genre? Liksom? Ja, vad kan man säga? Det är väl liksom lite så här folk-indie- melodiöst. Väldigt, ganska peppigt ibland och ganska sorgligt ibland. Väldigt fint. Nästan så här inslag av Håkan Hellström-ish mm -hmm. grejer kan man säga. Är det, är det hipster? Det hade kunnat vara det. Alltså deras första skiva kom ut 2011 tror jag. Och den eh, lyssnade jag väldigt mycket på när jag hörde den först. Um, och sen så väntade jag väldigt länge på deras Uh, andra skiva och jag var alltid lite rädd att de skulle ta hipstervägen och ta liksom gå in på såhär Manfred and Son spåret typ uh, slänga in en jävla banjo eller någonting men uh, istället så tog de en helt annan väg som blev mycket mer spännande alltså att det är lite så att varje skiva är liksom som man kan höra att det är dem men de hittar på nya saker och tar in nya instrument och nya melodier och sånt. Så det är, det är väldigt spännande att följa dem. Det är, liksom, det är inte samma gamla om och om igen. Jag älskar när det blir så. att man kan, alltså När man tänker på en skiva så hör man ett sound framför sig. Det är inte mm. så att man får sitta och tänka så här, vänta lite grann, vilken skiva var det den låten låg på? Eftersom typ allting de har släppt låter likadant. Nej, men det, det gillar jag också. att de, alltså, Det märks att de verkligen utvecklas, att de har tagit den här tiden på sig för att verkligen få in nya intryck. Och eh, liksom skapa musik på ett annat sätt samtidigt som de håller kvar i det som de är. Att det är liksom inte så här... Nu glömmer vi det gamla och köper något nytt. De är liksom inte som Snoop Dogg och bara <laughs> kastar bort det gamla. <laughs> What's up with Snoop egentligen? <laughs> ja, det kan man ju undra. Jag hörde uh, att han har bytt namn igen. Ja, vad var nu? För, för först var han Snoop Dogg, som är Snoop Lion, och sen vad är han nu? Nu han... Jag vet inte, snup hound jag har ingen aning. Jag tyckte det verkade så lovande när han skulle köra den här reggae-stilen och liksom bli någon här släppa den materialistiska och sen fick man se någon här live framträdare när han stod men du vet, alltså någon ring på fingret som var liksom stor som en sköld, liksom gjord av, <laughs> av diamanter. Och så sjunger han det som liksom svältande barn på Jamaica. Jag vet inte, det lirar inte riktigt för mig. Nej, precis. Det, det passar inte riktigt ihop. Det, det är inte okej okay, tycker mm. jag. Om man ska köra den vägen så kan man strunta i diamanten åtminstone nu. och Är det någonting annat du har, någon annan bra musikupplevelse du har haft 2013 förutom Snoop Dogg? <laughs> Precis. Um, nej, inte så mycket. Uh, jag har börjat DJ lite i år och uh, då har jag liksom snarare gått tillbaka lite till äldre musik. Uh, Um, en nyare musik uh, ja, snarare en nyare musik Och fast inte så långt som jag brukar gå jag brukar gå ända tillbaka till 30-talet men nu har det blivit väldigt mycket 60-tals musik för mig mm. Vilken låter du kör när du liksom vill, vill fylla dansgolvet? Oh, det finns ju väldigt många att spela en som jag gillar är Gloria Jones version av Bang A Gong Gadiran eh, gamla T-Rex-låten den, eh, den är jävligt bra danslåt annars så, om man ska gå på billiga grejer så funkar ju alltid Common People med pop då vill jag säga tack för att du har varit med i den här, julspecial eller den här nyårsspecialen och så vill jag säga ja. god jul och gott nytt år Det är samma till dig ja och då tänkte jag sätta igång med min topp 10 lista över årets bästa skivor om jag börjar med placering 10 så har jag placerat Veronica Maggios Handen i fickan fast jag bryr mig. Jag tycker att det här har varit en befriande, rak, svängig popskiva. Alltså jag saknar den här solen som kom från Maggios tidigare skivor. Men jag tycker samtidigt att hon blir en mer och mer intressant textförfattare med sina vardagliga betraktelser. Och det känns ju som att ingen i Sverige sjunger så mycket om att gå på fest som Veronica Maggio. Så att, ja, plura, det är bara stiga ner från den tronen. På nionde plats så har jag valt att placera sällskapets skiva Naui Port. Det är alltså Tåström och Pelle Oslers sidoprojekt som de kom med en första skiva tidigt 2000-tal som nu har fått en uppföljare. Denna gång med hjälp av Anna von Hauswolf och Bruno K. Öjer. Det är en väldigt grå, industriell och fullständigt hypnotisk skiva som passar som allra bäst väldigt, väldigt sent på natten. På åttonde plats så har jag valt att sätta Guy Clark med skivan My Favorite Picture of You. Guy Clark har väl beskrivits som de amerikanska låtskrivarnas bäst bevarade hemlighet. Och jag förstår varför. Nu är han 72 år gammal och han fortsätter skriva countrysånger om kärlek och förlust med samma finess som han har gjort sedan 70-talet. Det känns bara som att han har slipat upp de verktyg han har i verktygslådan och blivit ännu bättre och ännu mer precis på att få fram det han vill säga. Fortfarande dock utan den uppmärksamhet som han förtjänar alltså Guy Clark på åttonde plats med My Favorite Picture of You och nu hör jag att det är någon som knackar på dörren här igen okej okay. jag heter Eli och jag var med i Kärlek och knasten när vi pratade om The Fugees skiva The Score som släpptes på 90-talet uh, Idag så tänkte jag uh, berätta om skivan som jag har valt för år 2013 Och då tycker jag som är en uh, hiphopskalle att det har varit ett ofantligt bra uh, hiphopår i Sverige Svensk hiphop har verkligen blomstrat, florerat och utvecklats i hög och snabb fart det här året Skivan som jag har valt att eh, prata lite extra om är eh, Sjukstugans eh, debutskiva, Rapp på svenska, eh, som släpptes den 13 mars eh, 2013 och innehåller eh, så mycket som eh, 17 spår. Många av er känner säkert igen Sjukstugan För de hade en monstruös hit med, Som hette Zigzag i början på året Tillsammans med Skiss Som fick extremt mycket radiorotation. Men det är faktiskt en av eh, de låtarna Jag minst gillar på den här skivan Jag valde den därför att den har Så otroligt skönt gung bara i sig Jag tycker eh, det är en hiphopskiva där, där det är en funkig känsla En funkig, gungig, bara skönt Tugggung helt enkelt. Eller, eller är det någonting med, med, med musikår 2013 du vill, du vill lyfta? För mig så har jag det här året nästan bara lyssnat på svensk hiphop. Jag har lyssnat på mycket musik. Jag lyssnar alltid på mycket musik. Men just det här året har svensk hiphop bara tagit över och exploderat i mitt huvud. Och det finns väldigt många som har släppt. Om vi tar eh, lite kännare, så, kännare skivor så tycker jag att Ken Akustikens skiva är helt fantastisk. Och egentligen hade jag kanske valt den att prata om här idag. Men eh, tyckte att Sjukstugan ändå är eh, lite mindre etablerade och därför är det lite roligare med, ett, med en debutgrupp också. Men Ken Rings skiva tycker jag är helt fantastisk. Loop Troop Rocker Loop, som gjorde en eh, skiva på svenska, de har alltid kört på engelska eh, sen dess Loop Troop så att det var ju häftigt Kvai som var, är ett eh, svenskt samarbete med en del svenska rappare, Adam Tensta, Syster Sol, Cleo, Kord, Småfeta och Gerre, Dörde Jens från Sjukstugan bland annat Tillsammans med massa sydafrikanska artister Så det är också ett väldigt häftigt samarbete Där man får lite Svensk hiphop med afrikansk hiphop Och det, det, det är väl coolt Cool mix där MacBeats, som är en hip -hop producent Släppte ju en, en samlingsskiva med massa artister på Som också var jättebra Stors skiva Herregud den är ju en modern klassiker Redan nu, jättebra också Petter gjorde en så det har varit ett stort svenskt hiphopår Och mycket bra kvalitet. Cool. Du Eli, tusen tack att du vill komma och dela med dig av din årsbästa lista. Jag önskar dig go en god jul och ett gott nytt. Ja, men detsamma. Tja! Tja! Sådär, tack så mycket Eli för det tipset och jag kan lova att det blir lite mer hiphop längre fram på både min lista och... Ytterligare gästers Ja, om jag då ska fortsätta med min egen lista så skulle jag då komma till sjunde platsen. Den har tilldelat Israel Nash Gripka med skivan Israel Nash Rainplanes. Och det är lika roligt att uttala Israel Nash Gripkas namn som att lyssna på hans musik. Den här skivan. Hörde jag Israel Nash köra i sin helhet Under en svettig spelning på Pustevik i september Det är en skiva som låter väldigt mycket som Neil Young Men det är samtidigt Israel Nash mest personliga skiva hittills Jag måste bara få uttala hans namn en gång till Israel Nash Gripka På sjätte plats så har jag valt att sätta Ken Ring Med hans album Akustiken Ibland så ser jag på mig själv och jag undrar vart jag är på väg. Inuti mig själv, det känns som om jag gått isär. Men jag vet att allt har väl en betydelse. Finns ingen här inne som kan skapa en förnyelse? Det är väl nu. Finns Ken är, är ju en kontroversiell och fascinerande figur. Har ni lyssnat på Kjälk och Knaster avsnittet om Razz Cass så har ni hört mina åsikter av hans dåliga sidor. Men det går inte att ta ifrån honom att akustiken är en strålande hiphop-skiva fylld av sentimental rapp över stråkar och piano. När jag bodde en vårmånad på ett hotell i Stockholm under en fantastisk filminspelning så gick den här skivan varm i både högtalare och hörlurar så att jag kopplar gärna ihop den tiden med det här albumet. Väldigt bra jobbat! Ken. Och då knackade på dörren här igen om vi ska fortsätta den här Kalianka och hans vänner Pastischen. Och den här gången så är det Mattias Jensen som var med i ett tidigare avsnitt och pratade om Bruce Springsteens Born to Run. Det ska bli intressant att höra vad denna musikskribent har att säga om 2013s bästa album. Jag tycker att ett band som heter Palma Violets Ett punkband från norra London Gjorde årets bästa skiva Den heter 180 Det är alltså en klassisk punkskiva Som egentligen inte tillför speciellt mycket nytt Till genren punk i sig Men att den släpptes året 2013 I samband med att Margaret Thatcher dog Och i samband med ja, bränderna i Arby också Det blev liksom ett soundtrack till något, något som hände i, i två olika samhällen samtidigt. Men sen tycker jag förstås att musiken är helt fantastisk. Det låter som ett, ett, ett Clash som, som brinner. <laughs> Och alltså de, de sjunger väldigt lite om politik. De är väldigt opunk i sina texter. Och det är en invändning man kan ha såklart. Men... Sättet de, de framför sina texter på, sättet de verkligen eh, besjunger saknad och längtan på tycker jag gör det till årets bästa album Har du haft någon annan bra musikalisk upplevelse i år? Jag har sett väldigt många bra konserter det här året Men det finns en artist som sticker ut av det här live i år Och det har flera, många, många olika anledningar, men det är Bob Dylan att jag överhuvudtaget fick chansen att se Bob Dylan under hans, under hans livstid, eller både hans och min livstid, det är stort bara det Men att få se honom på det humöret han visade upp när han framförde i Stockholm i oktober var helt fantastiskt. Mest för att Bob Dylan var på ett så otroligt bra humör själv. Men jag tror också att själva inravningen i lokalen, det här var ju en kongresshall mer eller mindre med sittande publik och det gjorde någonting för hela upplevelsen att det var en sittande publik man liksom spände, spände öronen och ögonen också varje litet steg han tog blev liksom en stor grej och varje frasering blev en blev en höjdpunkt. man fick liksom upp, upptäcka detaljer igen på en konsert det är inte, det är inte ofta oftare händer det jag är en avundsjuk på dig för att vi fick se den här long and wasted years ja alltså Det är det enskilt största framträdande Jag har sett hands down Har du något annat annat Från i år då som du vill lyfta? Ja det finns otroligt mycket att lyfta Men jag tycker att Det vore dumt att liksom fokusera på enskilda Artister eller grupper Det känns som att 2013 var året Då Punken kom till stan igen Och då pratar jag inte helt, helt Enbart om musik Men Alltså popkulturen överlag blev lite punkig igen. Jag tänker på att ja, dels The Knife släppte ett manifest i, i våras. Och eh, ja, jag såg även The Knife i våras i, i en bunker ute i Norsborg. Och det var det mest eh, spektakulära jag sett. Mm -hmm. Inte för att det var speciellt bra nödvändigtvis. Men det var spektakulärt verkligen. Det var liksom en en dansuppsättning men den det var en konsert. Det var liksom som att höra och se en blue man group tolka The Knife. Det var väldigt, väldigt speciellt och det kommer jag minnas. Och det kändes som att allt allt de gjorde på scen var så jävla mycket punk. Det kändes som att man blev lurad och förtjust i ett och samma ögonblick. Det var väldigt speciellt allting. Det har ju varit lite av en... Eh... Pågående fortsättning i den här podcasten Att vi har pratat just om The Knife Och det här, mm. det de har gjort i år Jag såg ju, han, såg ju dem på um, Way Out West I år mm. och blev otroligt besviken Ja, ähm, det är många men, som blir det Men, äh, men det, det måste väl vara lite grann Med vilka förväntningar man går in kanske Ja visst, alltså om man går in med förväntningar Att man ska höra liksom Heartbeats och, och liksom och och Alla hits, så det är klart man blir besviken om man ser ett gäng dansande, sagnar ingen figurer står och göra sin grej. Det är ju något annat. Innan jag går vidare på min personliga då, eh, topplista över årets bästa album så vill jag prata lite grann om konserter ett av mina största nöjen här i livet. Jag har sett väldigt många bra konserter 2013. Inte bara sådana som bygger på musik. Jag såg två stand up -shower. En med Louis C.K. och en med Kristoffer Appelqvist. Och bägge var bland det roligaste jag har sett på scen. Men om vi ska prata musikaliska liveupplevelser, Jag såg Chris Christofferson med en akustisk gitarr och ett munspel värma mitt hjärta på konserthuset i Göteborg. Jag såg den tidigare nämnda Israel Nash-Gripka på Pustevik leverera högoktanig amerikana. Jag minns en svettig jazzkonsert med Ravi Coltrane och jag minns ett hungrigt public enemy framföra Fight the Power bägge dessa på Way Out West ja jag såg även två stycken fantastiska livespelningar med Håkan Hellström återkommer lite med dem längre fram men årets bästa konsert och stundtals en av de bästa konserter jag någonsin sett var Paddy Smith på trädgården i Göteborg i augusti. Paddy denna punkpoesins farmor, glödde på scenen. Hon gick vant mellan nyare nummer som um, April Fools till gamla klassiker som Free Money. Hela tiden med samma glöd, samma engagemang, samma glädje, samma samma hypnotiska virvelvind. Alltså jag kan bara förklara detta på, på det mest flummiga sätt jag kan tänka mig. Och i konsertens crescendo så byggde hon låten Horses från debutskivan långsamt över till låten Gloria. Och när Gloria då exploderade i den här fantastiska refrängen så var det som att jag skulle som att jag själv höll på att upplösas i atomer. Jag hoppade upp och ner och jag minns att jag landade på en liten tant som hade hamnat mitt i publikhavet av någon anledning. Och hon var så glad så hon bara sa, men, men hoppa, hoppade så här i ungdom man ska göra. Och jag, det, var, det var en helt otrolig bra spelning eh, som jag bär med mig från detta år. Ja hej, jag heter Emil och jag pratade då med dig Tony i, det var väl ett av de första avsnitten, kan det varit avsnitt nummer två kanske, av den här podcasten om... Pearl Jam's skiva 10. Uh, och nu har du bett mig komma tillbaka för att prata lite om uh, det här året då, 2013. År 2013s musik. Uh, och uh, det, det, det, det är enkla för mig, jag tror det du själv tror, jag ska säga, svara på frågan vilken är den bästa skivan i år är. Så du, jag tror du det är lite vildt, kanske, att jag ska svara uh, Pearl Jam's nya skiva då Lightning Bolt som köptes här i höstas På sätt och vis hade det, varit liksom, hade det spelat mig i händerna. Ja, precis, precis. Det är så jag tänker. Eh, så jag tänkte att det kunde vara. Men det svåra med årets musikår. det, det är väldigt Jag har lyssnat på så jättemånga olika artister. Jag lyssnar på rätt få artister, men jag, jag håller rätt bra koll på de artisterna. Många av de här artisterna jag har lyssnat på, då, eller, eller banden, har ju släppt ny musik i år. Och mycket nu i höst. Så det finns. Det, så att det finns många så här, potentiella skivor som jag borde älska och tycka är årets bästa Till exempel har ju Nine Inch Nails släppt en ny skiva nu höstas eh, Kings of Leon släppte släppt en ny skiva och Pearl Jam eh, Sen Queen of, eh, Queen of Stone har släppt en ny skiva och de vill jag ju tycka om men jag tycker alla om dem, det är någonting fel där Men det är så här, alla de artisterna och även typ Veronica Margius har släppt en rätt bra skiva nu höstas Alla de typ har släppt skivor, det känns som att man får mer av samma Uh, och det kan ju vara jätteskönt här med typ Kings of Leon Ja oh, en ny skiva kul med ny musik av dem uh, 12 nya låtar eller vad det är. Men det låter rätt likt det de gjort tidigare Så man får så alltså bara mer av samma Samma med Nine Inch Nails ett, En av mina stora favoriter Men den nya skivan är bara Ja oh, nu fortsätter de med det här Så då har jag valt att liksom välja bort det Och välja även bort Pearl Jam För det är också lite mer av samma Och jag känner också att Jag har en sån personlig relation till Pearl Jam att det nästan att de diskvalificeras på grund av det. Men så min <går> bästa skiva tror jag. Det är en skiva av ett band som valde att göra någonting annorlunda. Och inte bara ge mer av samma. Och det är i så fall en skiva som kom nu i januari. Så jag trodde nästan först att den var från förra året. Men det är Tegan och Saras skiva Hartrob. Berätta om den skivan. Jag har Den har gått helt under min radar. Ja nej men det, det roliga med, med den tycker jag är att. Det, det är då äh, ja, Tegan och då Den här rockduon från Kanada Som släppte ett par skivor Mest kända kanske för uh, Walking with a Ghost Den singen Som sedan även White Stripes gjorde en version av Men det är bara att den skivan de släppte nu Så var det som att de hade bestämt sig För att nu gör vi någonting helt annorlunda det, det, För mig låter det nästan som en så här, konceptskiva För det är väldigt 80-tals poppigt uh, Vilket gör att Första gången man lyssnar på skivan Så känner man lite att nej men det här var inte alls bra hade förväntat mig Det här är inte alls vad jag Trodde eller förväntade mig Att den eh, Tegan och Sara Skiva skulle vara Och det är det på något sätt som jag tycker är så bra För sen när man väl bara lyssnar på den För vad skivan är Det är 80-tals poppiga, syntiga eh, Enkla kärlekspopplåtar Så är det är bara så här skönt Att få någonting nytt eh, Och jag tycker skivan är så här solklar och skitbra vad är, din, vad är din relation Till årsbästa listor? Jag blir så trött på det för att jag vet att Jag har en familj som läser Aftonbladet Och ofta pratar om det här med du vet, Den koncernen fick 5 plus Oj den skivan fick 4 plus Oj den filmen har bara fått tre getingar och allt sånt där. Jag är lite lätt på det för att Det känns som väldigt många människor Lutar sig mot Lister och betyg Som att det är något här. Något auktoritärt, något gudalik Någon som har bestämt åt dem vad som är bra och dåligt så jag vet inte, jag tycker inte det är så jävla roligt med listor alltså jag har ju den här podcasten Tittar och snackar med Gustav Forsell. han är väl lite större fan av att Nu är Magri Green listat sina tio favoritfilmer för det år Eller nu har det och det listat. jag tycker inte det är så jävla intressant God jul och gott nytt år Ja, ha en fin jul Tony Savla Tacksamma. Ja, om jag då ska fortsätta min... Tio i topplista över årets bästa skivor. Då har vi kommit till femte platsen och den innehas av Oslers album Stas. Jag tänkte komma med en liten personlig anekdot här. Ett av de starkaste minnesbilderna jag har från 2013 är från en sommarkväll när jag och en tjej springer längst andra långgatan i Ös regn. Vi hade suttit på en krog hela kvällen och pratat om gamla minnen. Gamla goda tider som vi nu försökte återuppleva genom varandras sällskap. Och vi sprang andra långgatan ner som, som att det hade gjort någon skillnad. Som att vi skulle bli mindre blöta. Eller som att vi skulle kunna fly från det här faktumet att det här mellan oss inte var mer än ett nostalgiskt äventyr. I mitt minne ser den här scenen i slow motion. Ljuset som reflekteras i den blöta asfalten Hennes blonda hår Hon har liksom regn i håret Och ingenting är viktigt förutom att vi ska få komma in i värmen Det där piskande regnet De passerande människorna Den här röda kjolen hon har på sig som fladdrar liksom, det, det, det går liksom i slow motion mitt minne Det låter pretentiöst men så är det Vi hoppade rakt in i en taxi på Hjärntorget i alla fall Och den styrde rakt ut i natten och jag minns bilradion på taxin spelade Oslas solen och ägen. Tidig och man alldeles innan solen. Hon tar sig till flygfältet utan för stan. Så lägge är det i Pelle Pellosler kommer ofta i skimman eh, i sin roll som Tåströms gitarrist. Men han skiner som soloartist. Några av årets mest självklara melodier hittar jag på det här albumet. Och efter den där taxiresan i Göteborgsnatten så kan jag inte göra något annat än att hålla skivan som en favorit för år 2013. Nu knackar det på dörren här igen. Det är någon som tycker att jag har pratat för mycket. Kom ut min vän. Berätta, vem vem är du? David Helsing heter jag. Jag var med i, nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt i ordningen det var. Men jag var i alla fall med och pratade om Kents vapen och ammunition. Bästa albumet 2013 tycker jag är Håkan Helsunds. Det kommer aldrig vara över för mig. Av den enkla anledningen är att jag tycker inte att det finns ett enda dåligt spår på hela albumet. Jag var lite så här när jag när jag fick förvågan att vara med i det här programmet, det här avsnittet, att jag kanske skulle ta Daftpunks, uh, vad, vänta, nu ska jag fan heter det? Random Access Memories, så heter den. Precis, jag. precis. Den var med där uppe i krokarna, och, uh, men det följer just på att där finns det ändå liksom spår som jag bläddrar förbi som jag tycker, nej, det här klarar jag mig utan. Och det gör jag inte på... Och det kommer aldrig vara över mig Utan den kör jag från start till mål Och det var väl just därför då. Suverett Vi pratade lite grann här innan jag tryckte på Inspelningsknappen Om musikåret 2013 Och då nämnde du att eh, Du hade tänkt dra på Peace and Love Ja, hade ju det Jag är ju från Dalarna själv då. Som sagt, det är två och en halv mis över länge Där festivalen hålls då. Och jag varit där varje år sedan 2003 Förutom förra året do inte vara det. Men jag tänkte väl att i år ska jag väl dra dit igen. Men det blev ju inte riktigt så. På grund av att de la ner hela skiten. Hur känns det då? Det kändes jävligt vemodigt. För att det har ju varit, varit ett litet flaggskepp för hela, jag kan säga hela Dalarna men alltså för länge. har det varit. Pissernalva har ju liksom stått för så mycket bra och liksom har väl redat upp Borlänges rykte. Och så har ju bara blivit större och större och större. Och till slut alldeles för stor då. Det var lite därför som den la ner. kan man säga. Det var, lite o det var ju väldigt oväntat att den gjorde det. Liksom. Ja. Nej men det, var, det började väl gå ut för lite redan förra året. När de inte riktigt gick lika bra som det hade gått tidigare. Och, ja, så kom ju alla, mitt i alltihop också. Och det finns väl inte plats helt enkelt för Två så stora i Sverige Men jag tror att Bråvalla vart lite, Var den som stoppade Kniven i ryggen mm. på Bisselland På något vis, känns det väl som ja. Och då var det ju i och med att Bråvalla är uppbackad av, vad heter de? Det ja, stora eh, eventbolaget Är det Skorpion de Scorpion? Ja, tyska ja, vad heter ja. Precis, Exakt. och där hade man inte så mycket Att sätta emot Vad ser du mest fram emot 2014 i Musikväg? Det är till synes naturligt att det blir Kent och deras kommande album som de håller på att spela in just nu. Det är inte sagt när det kommer, men det ska ju komma under 2014 här. Så det blir definitivt det jag ser fram emot. Har du det gött? Samma. På fjärde plats så har jag placerat Mavis Staples' One True Wine. Som ni kanske har förstått så den här listan tung av sånger från den amerikanska söden. Och även eh, i det här fallet, den här legendariska sångerskan Mavis Staples sjunger innerligt och övertygande på albumet One True Wine. Även en benhård ateist som undertecknad. Fylls av andlighet när Mavis sjunger så fint. Och missta inte den här låttiteln Jesus Wept för att det ska vara en religiös låt. Det är en av de tyngsta låten om hjärtesorg på den här listan. Och eh, en rekommendation till alla som lyssnar. Tredje platsen på min lista går till Jason Isbell och hans skiva Southerner. Jason var en gång del i ett av världens mest intressanta rockband om man frågar mig. Ett av mina absoluta favoritband Drive by Truckers. Han fick kicken när hans alkoholproblem blev ohållbara och sen dess har han levererat några soloskivor av varierande kvalitet. Men det är först med hans nyvunna nykterhet som bitarna faller på plats med det här albumet Suddener. Man kan väl säga att han är inspirerad av sin bästis Ryan Adams som tydligen var den killen som tog han till rehab. På den här skivan så sjunger Jason Isbell Country doftande ballader om människor på samhällets botten. Och det är svårt att inte bli gripen när han sjunger om den cancer sjuka kvinnor i teleffet. have the spirit. Och bortsett från den lite poserande låten Super 8 så saknar detta album svaga spår. Se till när du har klickat på Kör, kör, uh, ja. Hej, jag heter Amre. Och jag var med och pratade om Michael Jacksons thriller i podden. Och mitt eh, bästa musikminne det här året är helt klart Bruce Springsteins konsert i Holland i somras. Det var helt underbart. Spelade nästan ja, i fyra timmar i regn som vanligt. Det regnar alltid på springsteen konserter. Det var helt underbart. Vi stod nästan längst fram. Kanske bara tre människor framför oss så vi hade verkligen såg allting. Det var inte bättre än Göteborgsspelningen året innan men det var väldigt nära. Den konserten såg ju du, jag och våra eh, två eh, fina vänner Gustav och Anna. Ah. Eh, den konserten har beskrivits som en av hans bästa i hela karriären. Men den var, alltså inte, den var inte bättre än Ullevi. Det var inte bättre än det. jag tror att jag tror delvis att det jag gör med att det var precis då um, James Gandolfini dog två dagar innan den konserten. Mm. Och det märktes ganska mycket på Steven Berätta. Det märktes jättemycket Jag märkte direkt skillnad i energin Han stod i bakgrunden hela tiden Spexade inte alls med Bruce Du vet sprang fram och sjöng i mikrofon Eller på något vis var social med publiken Utan han spelade verkligen för att det var ett jobb De har ju det här spelet mellan varandra på scen Som är väldigt roligt att titta på När man står i publiken Det uteblev nu Och jag tror att det var det som gjorde att den inte var lika bra Som året mm. innan Men kanske samtidigt fint att se Jag tror att var ärlig så här, jag tror bandet låtsades inte vara gladare än de var på något sätt. Så det var väldigt fint. Jag vill bara informera om att jag har gjort en playlist som jag kallar för Best of 2013, som jag lägger ut på kärlknaster, vartelider. Där har jag sammanfattat de specifika låtar och lagt dem i ej ordning. Som jag tycker har varit bäst i år Och många av de låten har vi nämnt Tidigare i det här avsnittet Och några av dem har jag inte Nämnt alls, så att de får i alla fall Någon sorts uppmärksamhet På den här listan Jag heter Fredrik Fyr jag Var med och pratade om Vangelis soundtrack till Blade Runner Och jag har alltså Jag har alltså valt Julia Holters skiva Loud City Song och det fanns andra skivor som kanske berörde mig mer emotionellt här och var liksom, i delarna, men det här var nog den mest tillfredsställande skivupplevelsen i sin helhet. Liksom. Och Loud City Song är en mörk och väldigt vacker tycker jag. Och Ganska abstrakt skiva med, med, med låtar som blandar frias med, med soul och spoken words. Och Samtidigt lyckas den klämma in lite in det melodier och poprytmer emellanåt. Julia Holter kommer från den liksom artig, experimentella LA-popscenen. Det här är hennes tredje skiva. Jag har inte hört de andra två men det här ska vara hennes mest jordnära och liksom lättillgängliga. Jag kan förstå det. Alltså många skulle kanske ropa pretto -varning. Om man... Äh, äh, jag menar, jag, jag läste själv en recension På den här skivan i, i Nöjesguiden Som nog var den mest pretentiösa recession jag någonsin läst Kanske <laughs> Men skivan funkar både intellektuellt Och emotionellt äh, Lite som vi var inne på med Blade Runner och Evangelist Alltså Frågar man Holter själv så Kan, eller hon har ju sagt att den bygger på en kollektroman Och så vidare äh, Men bara som det upplevelse så bygger den alltså det bygger ju mycket på känslan av att vara ensam i storstan och tvingas in i en slags borglighet då som, som den här huvudpersonen är och den musikaliska känslan är ganska tät i, i, i skivan och, och, och den varierar hela tiden låtarna Samtidigt som den behåller den här mörka ljudbilden överlag Så det blir som en slags resa Man vill lyssna från början till slut För det händer alltid något nytt i varje låt. Um, åtminstone jag uh, ville lyssna från början till slut Och det var rätt få skivor i år som lyckades med det uh, För mig Ja, det var väl det Jag skulle kunna gnälla om, om uh, skivor jag Tyckte var besvikelser um, Som Håkan Faktiskt uh, Och Veronica Formaggio Maggio men då blir vi kvar hela dagen, Så har du. Jag är framme på andra platsen på min lista över årets bästa album. När jag tar fotografier med någon sorts misslyckad konstnärlig ambition som man har ibland om det så är med en riktig stillbildskamera eller med en mobilkamera så tenderar jag alltid att liksom frama in så mycket himmel som möjligt i bilden. Ju mer himmel eller tak över huvudet på personerna i bilden desto bättre och, och liksom mer poetiskt tycker jag att det blir. Jag hade aldrig riktigt tänkt på varför jag tycker att det är så snyggt. Men när jag var hemma i min hemstad Kalix och firade jul så inser jag plötsligt varför. Kalix är en liten stad där himmelen alltid känns överhängande. Och om det är så är de mörka skyarna under vinterhalvåret eller de ljusa sommarnätterna så känns det som att himlen ligger som en filt över de här låga byggnaderna och den täta granskogen. Det är nog den mentala bilden som jag har haft under mina uppväxtår och som jag alltid har förknippat med både den här klaustrofobin och naturskönheten i min norrbottniska hemstad. Och just känslan av dessa stora öppna skyggar är så perfekt fångad av bandet The National. 2013 så släppte de albumet Trouble Will Find Me. Och det är det album jag vill utnämna till årets näst bästa Trouble Will Find Me är kanske inte lika bra som de tre föregående albumen som The National har släppt Men stundtal så, så glimmar de till på det här albumet starkare än det mesta som har släppts i år Bandet fortsätter att blanda det här nervösa med det storslagna precis som de har gjort tidigare Och de är fortfarande lika obegripliga som, som självklara i sina texter Och jag måste få nämna låten Pink Rabbits som albumets starkaste. Den ballad som med sin tillbakalutade deppighet växer för varje strof och blir någon sorts gospel för människor med dålig hållning och kast självförtroende precis som mig själv. När låten når sitt crescendo så känns det som att den där himlen ovanför mig öppnar upp sig och gör luften fjärdelätt att andas. Tack, The National, for uh, Trouble will find me. Yes, jag heter Pontus Gustafsson och uh, jag är en... Uh, kulturarbetande hiphop driver en podcast som heter Gatoslang, en hiphop-community som heter WoW och jobbar för tillfället som lärare på högstadiet och den skivan som jag har valt till programmet här då som jag tycker har varit mest intressant det här året 2013 är Chicago-rapparen Chance the Rappers mixtape Acid Rap Och varför har den varit bäst? På det sättet att den har varit liksom nyskapande men den låter ändå liksom klass klassiskt på sitt sätt. Liksom. Arappa är jävligt bra. Arappa ganska speciellt. Lämnar mycket tomrum och flyter i kapp. Och liksom rimmar väldigt snyggt. Har ganska ovanlig röst. Sjunger lite. Biten i spiggrymma. Gästerna är bra. Allt egentligen är det mesta på skivan bra. Liksom. Men det är inte intressant. Vad har du för tankar om musikåret 2013? Det har varit väldigt mycket musik, i alla fall för min del. Jag har höll på med min podcast Gatoslang och bara köftat ut avsnitt, träffat oerhört mycket spännande människor. Kanske inte bara liksom som har släppt musik 2013, då, men just som svensk hiphop har jag varit ett kanonår som är liksom mitt specialintresse. Då. Eh, ansvarig för juryn inom hiphop för manifestpriset och där har jag samlat in hur mycket musik som helst från det, det året som har varit... Både EPS, album, mixtapes ja, Det händer grejer hela tiden I alla fall i Stockholm där jag bor Alltså bara i, i kvällstidningar Så har ju liksom Kartellen fått uppmärksamhet och Baktu Nu efter den här eh, Jimmy Åkesson låten Vad heter hon Linda Pira har släppt skiva Nu och fått ganska mycket uppmärksamhet Ja precis, och, den EP Och Ken Ring, som du och jag pratade om Lite härom sistens när du var med i på Knaster Har ju i princip gått och blivit folkkär Ja, verkligen. Alltså, det är många mammor som har stått hem och gråtit här, till hans berättelser så mycket bättre. då. Och ja, Det har varit mycket och efter en oerhörd hype, alltså Både innan sitt släpp och efter. Och många som diggat en Vad för skivsläpp ser du fram emot mest nästa år? Jag har så mycket att göra just nu i nuet. Så jag har levt typ mest i nuet. Så jag har inte riktigt funderat på vad som kommer skall. Timbaktou håller på att spela in en ny platta. Som jag hoppas, för han verkar ju hungrig igen alltså. Ja. Han, är på, han är ju på alla släpp hela tiden, mest hela tiden tycker jag. Jag, jag kan ju varmt rekommendera för alla lyssnare som vill höra mer av Timbaktou. Den intervjun du gjorde med honom. Sammanlagt tre timmar Timbaktou. Så att, där får man lära känna många sidor av en man som har spännande historier liksom från fyra decennier. Då. Du, jag säger god jul och gott nytt år. Ja, men detsamma. Och eh, lycka till eh, med podden här 2014 då. då. är det dags för mig att presentera förstaplatsen på den här listan över 2013s bästa album. Och lite som hjälp för att göra detta så har jag bjudit in Gustav Torssell. Tjena Gustav. Hej! Tack för att jag får vara med och presentera ettan det, det känns roligt och spännande Orsaken till att jag har valt dig som bisittare för den här presentationen Är ju för att du var ju med i ett tidigare avsnitt Och pratade om den artist som vi som har gjort just den här nummer ett Det är ju faktiskt ett av de mest populära avsnitten av den här podcasten Ett av de avsnitt som jag i alla fall har fått mest positiv feedback för Ja vad roligt, ja Albumet som jag då har valt till årets bästa Har jag också faktiskt avhandlat I ett Jackson Brown avsnitt Och det handlar ju då om eh, Håkan Hellströms Det kommer aldrig vara över för mig Jag förstår ju ditt, jag förstår ju ditt val jag kan tänka mig att vissa tycker att det är lite tråkigt Att sätta den här plattan som nummer ett Men eh, samtidigt känner vi lika många att. Ja men vi, vilken annan platta skulle det vara det. Jag håller med att, att det, kän, det känns lite tråkigt men ibland tycker ju alla att alltså, alltså, Ibland är det ju ändå inget snack om saken Så ibland är det ju det tråkiga valet Fortfarande det, det enda alternativet Ja men precis Man måste på något sätt gå efter, gå efter Vad hjärtat säger Men jag känner ju bara att, att äh, Den här skivan som Håkan har släppt i år äh, Jag har pratat om den tidigare i podcasten äh, Hur jag blev tagen av dess kärlekstema Hur äh, alla de här låtarna handlade om Antingen begynnande kärlek Eller döende kärlek Det känns som att det, det, det har varit en, Det var en typisk Håkanskiva Med alla de ingredienser som har gjort att Man har förälskat sig i Håkan Hellstums musik Men den bjöd samtidigt på nya grejer Och är det några låtar i år Som har följt med mig Och låtar som har men Du vet som jag har återvänt till mm. Så är det låtarna från den här skivan Jag spelar fortfarande Du kan gå din egen väg någon gång i veckan Fast den här skivan kom i, vad var det, april månad Precis, när det fortfarande var kallt Och nu, nu, nu, nu börjar det bli kallt igen Och så har man lyssnar på den däremellan På något sätt så känns det som att ja, men, Den överlevde året Och då ska den då liksom få den cred den förtjänar för det Jag är lite sugen på att höra vad alltså Vilka låtar Som, som har liksom som du blir gladast av Eller mest berörd av Och lyssna på den här plattan och vilka som kanske ligger och pyr lite i bakgrunden Jag vill gärna svara när lyktorna tänds För att det är en hissingen låt jag tycker den är fantastisk Men om man kollar på in, går in på det Last FM som jag har Som är ett, en app kan man säga Som registrerar alla låtar man lyssnar på mm. Genom Spotify eller genom datorn um, Och då får man liksom statistik på vad man lyssnar på Det är otroligt nördigt Men Nej det låter jätteroligt det, vi... det måste jag införskaffa Är det lätt? Det, det måste du verkligen skaffa Det, det är ganska spännande att se liksom hur var man egentligen fastnar på Vad man har lyssnat på olika perioder Men de två i alla fall från den här skivan Som jag har lyssnat mest på Är just Du kan gå din egen väg En låt som jag förälskade mig i Alltså egentligen den första gången jag hörde den Och den, jag, jag sjunger den varje gång jag duschar Varje gång jag har duschat Sen i april Så nynnar jag på den där Jag blir liksom inte av med den Med den Peppen och det är tempot. Jag, jag tror att den har en inneboende dramatik och att det är tempot som på något sätt drar in den i låten. Den har det här att, att det känns som att den bygger upp mot ett crescendo som kommer men inte riktigt så. Det är inte den explosionen man tror att den ska sluta i. På något sätt så känns det som att, att, man hela, att den har en framåtrörelse i sig. Som gör att man, man vill bara höra mer och mer och mer. För man tror att det kommer komma den där för lösningen. Men det är på något sätt skönt att det inte gör det. Så, så känner jag med, eh, med sista spåret, det tog så lång tid att bli ung. För där hade jag väntat mig att det skulle bli som på förra plattan med du är snart där. Alltså, och speciellt med kvinnokörerna, för det, det, det håller inte sin dram dramaturgi. Han använder det så tydligt. Så att jag kände så här: ja ah, nu kommer det bara minna ut i hans. Närmaste We Are The World Tolkning någonsin Och mm. det blev jag besviken på att Fan, här har han sin sista ballad Som är väldigt vacker Men den, precis som eh, Du kan gå din egen väg eh, Ligger jämnt Hela låten igenom Alltså den, den, den går aldrig ur I någon så här storhet med körer Eller musik som stegrar Eller med höjningar och sådär det, det är roligt att du nämner den För den andra låten som jag har lyssnat mest på från den här skivan som läst F5 skvallrar för mig är just Det tog så lång tid att bli ung Det är den låten jag har lyssnat och faktiskt tror jag absolut mest på av dessa Det den har är den där sömnlösa känslan Den där känslan av att man har varit uppe hela natten och solen har börjat gå upp och man sitter i sin lägenhet med sömnlösa ögon och, och bara inte vill gå och lägga sig och tänker på någonting dramatiskt som har hänt under natten. Det är den känslan den har för mig. I och med att jag hörde delar av den låten när jag lyssnade på den här live-spelningen från Way Out West. Är det 2010 eller 2011? Ja, 2010. Ja, och då fanns ju den här låten innan den var släppt i en, e i en version i anslutning till Uppsnärjd i det från hans första platta. Och då var det väl just, alltså, så att för mig blev det direkt när jag hörde låten på den nya plattan att så här, det här är till samma Eva som, som fanns på plattan då 2000. Eh, men nu på något sätt tar han farväl på riktigt och går vidare med sin familj, förstår du? alltså så, att, så snarare att han sitter redan klockan nio på kvällen istället för att det är gryningen, så sitter han nio på kvällen och sjunga farväl alltså så här på en, ungefär som att han skulle sitta på en, ett stort höghus och bara sjunga farväl så att hon hör det någonstans långt borta och sen går han vidare för han, sen släpper han då tiden och går vidare vilket jag då applicerar på mitt eget liv så här med alltså väldigt symboliskt att man kan göra så med en gammal kärlek hade de inte kunnat präka på där alltså förstår du men så här ja, men... vevande du är snart är jag förstår, jag förstår vad du menar mm. Sen samtidigt som, som han kanske Kanske smart av han Att inte upprepa sig Absolut Att han hade kunnat gjort den till storslagen Refräng men han väljer att göra någonting annat Och det Då den här låten öppnade upp sig för mig Och du kan det låta som Att jag är någon sorts audiofil Men det är det absolut inte Det var när jag fick hem Vinylen den här vackra, fina, blåa vinylskivan och satte den i vinylspelaren. Och det som händer när man, när man vrider upp volymen väldigt högt på vinylspelare det är att du får det här varma, härliga, breda ljudet. Mm. Soundet. Som, som du inte kan få på CD och absolut inte på MP3. Oj. Och jag lovar dig att när du hör de här stråkarna, de avslutande stråkarna på... Det tog så lång känns tid det du är snart är. Ja, det, det, det känns så. Han ja. uppnår samma effekt fast på ett helt annat sätt. Och då känner du verkligen basen i fiolerna liksom skära genom själen på dig. Mm. Men det, För det får jag på den där live-versionen. Alltså, men då är det ju eh, istället för stråkarna så är det lyssna på blåsarna. Om jag, om jag ska avsluta eh, med en anekdot... Mm. Från Way Out West i somras Då jag såg eh, den andra konserten jag såg med honom Så var bara ett bevis på liksom vilket, vilket galet år det har varit för Håkan Hellström eh, och det, nu, ser jag, nu när jag säger att jag har sett honom två gånger En parentes att jag har faktiskt sett honom tre gånger Jag var på premiärfesten för Känningen Sorg eh, Filmen som baserades på hans texter och musik. Och där var det ju en efterfest eh, där han faktiskt uppträdde med ett sambaband och, eh, och de framförde förhoppningar och regnbågar. Eh, som och det blev plötsligt liten svettig klubbkänsla något man inte har känt på ganska länge med Håkan Hellström. Eh, och det var en energi som jag hade saknat lite från det att jag kommer ihåg att jag sån de första gångerna när han upptäckte på lite mindre scener. Det var en häftig upplevelse. Men i vilket fall som helst då var en då Way out West då jag i det sällskapet som jag hängde så fanns det en amerikansk tjej som jag givetvis försökte stöta på. Och det som var så roligt var ju för, för henne som amerikan och som kom in till Sverige och hon sa att bland de första hon fick höra när hon hade kommit till Sverige att hon skulle på festivalen var så här: Och ju gotta se Håkan Hellström Och att det här hade förfullt henne Och när hon fick komma och se den här konserten så blev hon helt chockad För det var första gången hon hade varit på en konsert där alla i publiken kunde varje ord och Hon kunde inte komma på en enda artist i USA som skulle kunna få samma mottagande där varje liksom, publikmedlem var i sån extas. Eh, och där man timmar efter konserten kunde man, kunde man liksom stå på en annan sida av stan. Och plötsligt började folk bredvid en brista ut i all sång. Och när vi liksom vandrade genom de här eh, nattsvarta liksom, Göteborgsgränderna. Och då vet man så någon reklam för den här känningen sorgfilmen filmen Och man sa att, well that movie is based on the, on the lyrics. Av Håkan Hellström så liksom, hon, kunde inte tro, hon tyckte vi var helt vansinniga Vi svenskar mm. Som hade den här fascinationen För Håkan Hellström Men eh, att hon blev Även om hon inte kunde förstå ett ord eh, Helt Nockad av den här eh, Den här upplevelsen som var Håkan Hellström på scen Eller, eller så var hon bara snäll Mot er <laughs> Det är så här. Fick du hångla någonting Nej. Nej Men det, jag, fina, jag bara... det fina med Håkan Hellström är att eh, I och med att han har skrivit låtar Om just det ögonblicket Så blir man inte helt knäckt Utan hon får sin betydelse ändå I sitt hjärta Alltså det är okej okay med de där Floppiga avsluten Ni är lika <laughs> värdefulla ändå Och det är det fina ja. med det, det har Håkan Hellström lärt en. Ja, det är väldigt fint. Men om vi säger så här. Vad ser, vad ser du fram emot med 2014 Och då får du fan med att säga vad som helst Filmen, musik eller livet Alltså jag ser fram mest emot Att äntligen bo I, i min egen bostadsrätt Vilket jag håller på med nu och söker i Stockholm Och det är ett helvete För många år har jag, har jag alltid Haft liggande över mig att så, här, ja Men när som helst måste jag dra Vilket har hänt, jag flyttar runt väldigt mycket eh, men. Så, alltså, det är nog det. Alltså, och att få aslet i vagnen. Det, men det är väl det alla allmänt? Alltså så här. Man ska skicka iväg tätare sina skrivprojekt. Eller man ska börja träna. Alltså, så här, det, alla vi människor har ju sånt. Och att få vara frisk. <laughs> Vilket fan är seriöst. Man bör, börjar kripa upp i ett när man önskar sig få vara frisk. Precis. Så här tänker jag. Mm. Om man har ett mindset som är lite Håkan Hem Hellströmskt. I början av året 2013 så gjorde jag en playlist på Spotify. Som jag döpte till 2013. Det bästa året i våra liv. Där jag helt enkelt har radat upp alla skivor som jag tyckte varit intressanta i år. Och många av de skiverna har ju återkommit nu på den här årsbästa listan. Och jag kände att det var... Det var så gött att döpa en skiva till Det bästa året i våra liv Som att jag bestämde mig för att 2013 Skulle bli det bästa året Det skulle bli ett så jävla bra år mm. Och du vet, allt det här som man, man drömmer om Att man skulle träffa sitt livskärlek Man skulle uppnå Storverk Med sina kreativa drömmar Och man skulle liksom få Du vet, få sitt drömma komma i uppfyllelse ja. Även om jag insåg Att Givetvis skulle det inte bli så Och givetvis har det inte blivit så eh, På många fronter Alltså livet är inte En dans på rosor eh, Men det är så jävla fint Som Håkan sjöng Du vet Att när vi går igenom livet att Allt det bästa har inte hänt än Nej. Så ska vi inte bara bestämma oss för att 2014 eh, Kommer bli Det bästa året Precis, och, sen, och, och det är lite som där du säger att det är inte är en dans på rosor Men livet är en dans på rosor Men roserna inte är rätt nedtrampade många av dem liksom. Så att det, är inte, <laughs> det är inte perfekt och, och det Håka menar med du är snart är Det är just att så kan man, ska man känna alltså, så, så ska man känna till och med när man ligger och dör Det vill säga att livet kommer gå ner och upp, ner och upp Och gör det under tiden som vi pratar Det vill säga att vi kan ha haft ett år där vi sitter och känner bara, det hände ingenting. Det, det har man ju hört föräldrar och allting som är såhär va, det hände ingenting medan jag var 40 och 50. Nej, äh, jo, det har hänt väldigt mycket. Och ni, ni har bara sett på det lite för oromantiskt. Absolut. Jag tror helt enkelt man kan säga att livet, det består av kärlek och knaster. Det låter bra. Då säger jag tack vänner för att ni har lyssnat även den här gången. Tidigare avsnitt finns på kärlkoknaster.se och iTunes och allt det där som jag alltid brukar säga i slutet av varje avsnitt. Men det enda som spelar någon roll, vänner, är att ni får ett gott nytt år.